Capitolul 4. După acestea m-am uitat și iată o ușă era deschisă în cer și glasul cel din tâi, glasul ca de trâmbiță pe care l-am auzit vorbind cu mine, mi-a zis, „Suiete aici și îți voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea. Îndată am fost în duh și iată un tron era în cer și pe tron ședea cineva și cel ce ședea se mâna la vedere cu piatra de ias. Și de sardiu, iar de jur împrejurul tronului, era un curcubeu cu înfățișarea smaraldului. Și 24 de scaune conjurau tronul și pe scaune, 24 de bătrâni șezând îmbrăcați în haine albe și purtând pe capetele lor cu de aur. Și din tron ieșeau fulgere și glasuri și tunete și șapte făclii de foc ardeau înaintea tronului, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Și înaintea tronului ca o mare desticlă asemenea cu cristalul, iar în mijlocul tronului și împrejurul tronului patru ființe, pline de ochi, dinainte și dinapoi, și ființa cea din era asemenea leului, a doua ființa asemenea vițelului, a treia ființa avea față ca de om, iar a patra ființă era asemenea vulturului care zboară. Și cele patru ființe, având fiecare din ele câte șase aripi, sunt pline de ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru, și odignă nu au ziua și noaptea zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, torul, Cel ce era și Cel ce este și Cel ce vine. Și când cele patru ființe dădeau slavă, cinste și mulțumită celui ce șade pe tron, celui ce este viu în vecii vecilor, atunci cei 24 de bătrâni, căzând înaintea celui ce ședea pe tron, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau unile lor înaintea tronului zicând, Vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava și cinstea și puterea căci Tu ai zidit toate lucrurile și prin voința Ta ele erau și s-au făcut.